Її засвоювали один раз і на все життя тільки у тих давніх гімназіях. Примружившись, баба Світлана прочитала. «Вітаю з тамтого світу, ваш Войцех Юстисяк». Знизу, як і годиться, автор цього ретельно виписаного автографа указав дату – число, місяць і рік. Лебезуниха звела очі до відривного календаря, що виднівся на стіні, і волосся на її голові заворушилося. А десь там, далеко, на протилежному кінці міста, з під'їзду багатоквартирного будинку, люди в білих халатах винесли тіло покійного. З-під пожовтілого відтривалого використання покривала стирчали худі ступні його ніг. А коли санітари недбало заштовхали алюмінієві нари на дермантинову підлогу мікроавтобуса, стало зрозуміло, що життя, яке щойно вивітрилося з цього старечого тіла, ні для кого не має жодної вартості. Збоку переминалися з ноги на ногу два міліціонери. Закон жанру вимагав би від автора цих рядків написати, що вони – Нервово курили сигарети, хмурили свої заклопотані обличчя, очевидно розгадуючи новий таємничий слідчий Ребус, пов'язаний із цим убивством. Але ці двоє викурювали Приму спокійно, з крижаною байдужістю на обличчях. «Старий дід», – сказав один із них, коли недопалок вже почав обпікати йому пальці. «І кому таке древнє луб'я потрібне?» Інший, той, що, очевидно, був головнішим у цій опергрупі, мовчки дивився кудись у бік. «Може, мав гроші? Ага!» Але ця репліка розтанула в тиші. «А що, за так душити галстуком?» На вулиці справді було тихо. Чи то через досвідки, чи тому, що випадкові перехожі ще не встигли запримітити цікаву оказію, Дійство відбувалося без глядачів. Автомашина швидкої допомоги, здавалося, загрузла у цій тиші повінця. Медики чекали якоїсь указівки згори. Двоє в уніформі теж не подавали ознак життя. Хіба що молодший за званням поглядав на вікна квартири, з якої винесли покійного – Ніби сподівався знайти у сивоватому склі якесь пояснення загибелі цього нещасного мешканця сонного міста. Із мікроавтобуса почувся регіт. Очевидно, водій розповів фельдшерам свіжий анекдот. Слідчий здригнувся і плюнув на асфальт. Тоді навіщось поліз рукою до кишені і мовив «Ідем, кинемо по сотці, давай рубля». «А якщо приїде начальник?» – запитав стривожений підлеглий. На обличчя старшого колеги засвітилася усмішка людини, яку врешті потішили доброю звісткою. «Ти дебіл? Давай рубля, кажу!» Коли пуститі у міліцейській формі зникли за рогом, із мікроавтобуса вийшов чоловік у білому халаті. Він теж плюнув на асфальт і заздрісно подивився йому слід. Вулиця потихеньку сповнювалася гамором. Пробріщав тролейбус, трясучи кудись у далечінь своїм облупленим, давно не ремонтованим квадратовим тілом. Із севого двору різнобарною ниткою виволіклася тічка псів, котрі ліниво покусуючи один одного пленталися за худізною рудою самицею. Їх сторожко обминули двоє перехожих, робітників у сірих обтертих фуфайках. А вже за ними вулицею до автобусної зупинки посунули бабуся з торбами. Вони, очевидно, вставали так щодня, щоб зайняти місце на старому колгоспному ринку. У хаті старої Лебезунихі все ще панувала тиша. Поволі здобувши рівновагу, погамувавши розбурхану свідомість, Баба Світлана перейшла до дій. Зіжмакавши газету, вона повернулася в кімнату і відкрила дверцята грубки. Шматки роздертої фотографії спалахнули синюватим полум'ям і вмить перетворилися на попіл. Стара, голосно зітхнувши, перегорнула його кочергою і з почуттям виконаного обов'язку замкнула дверцята. Здавалося, кинула у вогонь і якусь частинку себе, своєї, можливо, дурнуватої молодості, чи що, і замкнула, так як досі замикала ті сторінки свого життя. Однак старі події, бачите, не хотіли горіти в полум'ї часу. Баба й сама розуміла це раніше, пригадуючи почути колись давно, Біблійне – все таємне неодмінно стане явним. Але сьогоднішня пригода все одно глибоко вразила її.